Пахла земля, пахла зовсім інакше, ніж усі довгі роки позаду. І тепер Андрій відчув, як важко прокидається у ньому життя. Він несподівано відчув себе зовсім живим, невіддільною від цієї землі частинкою, невіддільним від розрушеної зелені, від темного листя глоду, від кожної травинки зокрема. Усе це було життя, і Андрієві здалося, що він теж проростає із цієї землі саме звідсіля, де минуло його дитинство, де закладалися усі його початки, де кожен клаптик простору, вим'яний тисячами його кроків, які ставали сягнистішими з року в рік і нині вже. Лишиться тільки такими назавжди, поки віку. Але на вітрі, який койовдив зелень і його волосся, Серед мовчазної зваби саду, серед осіннього ранку, Він почув стому на плечах, у тому минулих літ, у тому від пережитого. Тільки зараз цей стан здався йому звичним і нормальним. Його знеможеність означала зеніт, іншу якість, те саме, що і міцний стовбур дерева, Що пружний пагін трави, Що яблуко, яке можна спожити. Дозрівання, подумав він. Скільки людині треба, щоб дозріти, Як яблукові. Він ліг в горілиць на землю і дивився на небо. А зараз він ріс із землі і відчував коріння яке прив'язувало його, відчував соки, що наповнювали його, переходячи з землі. Він був частиною землі, частиною трави, частиною цього саду. Вийшовши звідси, сюди вертатись, думав він, саме сюди. Найприродніше, найнатуральніше просто розчинитись у землі, яка народила тебе – Стати знову її часткою і часткою цього вітру, вічного вітру, вічного неспокою. Може, вітер – це і є неспокій, що вийшов з людей, які розчинилися з землі. Неспокій життя, неспокій діяння. Чи я хочу діяти зараз? Що спало тобі на думку, Андрію, в першу мить, коли Пако прийшов до тебе на розмову, якої ти не чекав, якої жадав, але якої боявся? Прийшов на розмову. Ні, просто прийшов до тебе у глибину саду, де ти вже вибрав собі місцину для своїх писань під тією важкою темно-зеленою стіною високого глоду, яка з одного боку притиналася рядом молоденьких яскраво-зелених ялин. Тут кінчалася дідова садиба, а за ялинками вже інший відтінок. Порослі буй з лентрової олуки, запах квітів, початок осені. Ти сидів спиною до голодової стіни під тінню розлогою невисокої явлені, яка творила справжній намет густою кроною. Червонобоки яблука вже достигали вересень. Жнива закінчились, літо закінчилось. Удома, чи на чужині, чи там, де починається світ, де починаєшся ти. Поко торкнув тебе за плече. Ти не повертався. Ти знав, що це він, хоч не бачив його, ти чув його ходу. Скільки років ти був його другом, був поруч. Безперечно ти знав, про що йтиметься, саме з того, як він підійшов до тебе, як поклав руку на плече. І він теж здогадувався, що ти знаєш більше, він знав відповідь. Але розмова повинна була відбутися, розмова приємна, трохи жахна, як переліт через провалля. Коли при всій переконаності ти сягнеш протилежного боку, дивитися вниз страшно, як з літака, коли оселиш висоту, на якій летиш. Як? Що ти міг йому відповісти, коли не думав про це? Тільки про це. З тої хвилини, коли ви почали готуватися до від'їзду в Україну. Документи... Розмова з радянським послом у Польщі, туга чекання, острах, що там, як батьки, Ганусю. Ту Ганусю, куди довгі роки пам'ятав восьмирічною і зустрів дорослою дівчиною, квітучою, гарною. Ніде правди, діти, гарною хоче сестра, радо признавався собі, гарна. Але ж і чужа. Десять років він не був удома, Десять років. Прийшов чужий, незнайомий чоловік. Хіба це той хлопець, що захлинався романтичними самозреченнями на підпільному зібранні гімназистів? Хіба це той мамин син, той слухняний неслухнянець? Хіба це юний коханець розкішної пані Шмідльової? Хіба це був ти? Хто це був? Хто це? Ось все сидить отут, перед чистим аргушем паперу. І дивиться на луки, і бачить, що не все змінилось. Що річечка, яку ти пам'ятаєш з дитинства, який ти вчився плавати, струмочок, два метри завширшки, тече так само. І кладочка, чи не та, що ти по ній ходив, хіба й не минуло десятка літ, Ніби і не гріміли ті страшні бої, війна і не було смертей на цій землею, ніби це не ти повернувся після борні із фашистами по всій Європі. Скільки усього за тобою тепер, отут, коли дивився на Луки, на яких паскурів, на яких різ, учився жити, дружив, любив, почав життя».